بچهوه؟ بیا نبي ویوم حقدم داوگی حقائق روشی آئی سبب سبب سمجھ گئ حقائق روشی آئی سبب شا بداش درد بو کچاب اندی اسف صدیو عدالاو کم عدالاو عین دیا عین دیا عین دیا عین دیا بداردش بداردش اشم بداردش اچھا ول علم بها متحقق او علم په دا شینامه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <بشا من دي. تصفيق> <تصفيق> ده ثابت عینم پشتا او د حقایق باندې علم ښا دا شی رد پچا باندې نه دا شینامه دیا باندې هغای او سراور سر پچا باندې لا دریا من دا د وسر په کې باندې تششف او د دوه مقدمات د شاده پورا د زادو صفات ای د پره دوه موږ ته ورای نو یا علم پتہ حقایق من متحققه د لمته ثابت متحقق متحقق دونه دا ثابت شته دا دا نفس الامر شاهد عینم شتا پیدا تحقق ما وجود خارجین نه مورا ها ځکه چیرن څه دا د متکریمین نه د پکور د اضافه نه راځي د پکور نه نه او مګولای <تسجيل> زفر چدو دا حساب وجود نه د خبره په نه وجود لري بشکره د د څه وجود ته چیتکات شوی او خرجه <تسجيل> وجود دی متحققه ته خلي ها خرجه وجود د حقيقه دا متحققه ته علم پرستا دا څرندل دي چې حقايق مې موجود دي علم دي چې دې موجود نه به تدل به غاڼه او موجود او د دې کې یو مراد یقین مراد چې دا موږ یقین د حقايق مفصل امرشته تصديق ځکه او خلې چې دا خو ته دلیل ګرځاوي دا مقدمیت لرلې او دغه دغه دلیل جوړاوي او ذات او صفات ثابتای وي خوشه کړه نو په ځاتو صفات باندې د یقین کلا رسی چې دلیل به یو دلیل ور موفیدي یقین ګرځي چا مقدمي خو یقینی وي او یقین ور ورسي چې تصدیق دی چې څه صحیح به تصدیق تصدیق دی به نو دیو جنا دلته دی یلم تصور خو به خود مخه ده چې تصدیق به له تصور نه کډین شي تصدیق موجود به له تصور نه کډین شي تصور ورته والمراد به العلم بها التصديق بدحائق المنصوصه هي متحقق والعلم بها شاهد التضباشينا ذكر دي والعلم بها متحقق به هذا بسر شا. شا بسر أو هذا غير بعد نضد بصير بيان او بهاش هذه من هذا من سيترجيه حقائق هذا من حقائق تقيلوا اکای موږ سره حقایق ته ذکر ده ځنه حال کلو ته په برر وډاله دوه هغه دا زمير شتاله کوي ثبوت الحقيقت راځي کوي شتاله کوي ثبوت ته حقایق چې ای اللهم ثبوت حقایق و دمو ته نو ثبوت مقدر کردہ یا مضمون د جمهوریت حقيقت راشي په ثابت د مضمون سره ثبوت او مضمون د جمهور کې نه چي موږ غیر مرتبطات یا ثبوت مقدر کردہ یا ثبوت مقدر نه بلكه مضمون د جملہ سے ثبوت حقائق اتا زمریج کے دپامن د دایوند رد کو جی نہیں زمیر چھ د بها علم بالحقائق ودا د و د د مبتدا و مقصود ہا د من ولا وش کرب لہذا مرجہ حقائق و, و العلم بها علم قد حقائق و علم من تصوراتها و تزدیق بیان دا من تصوراتها و تزدیق بیان دفع ده اتراز امید عالم انشاء الیفلام کیم الیفلام الیفلام جنسی دیگر که دیگر که دیگر یو نسیگیش یو نسیگیش ولی علی فلام کے جنسی کے مناعی داشتی متحققون دتداي نفس په حقایق په حقایق باندې نفس علم عین مستع د جزيې چې ماهیت په پوزي باندې ځنه افراده شي موجدیش شي کنه پس دا د دم ما وته رد څه تفصیل برر ولې دې رد نرس په زکاته خوئلم نجسه لمو خوځه او جنسه لمو خوځه دا په دې باندې شي نو افراد یې موږ لري تصور ته دې په تصور شي خو یکسام دي شکتس باندې ونه کوم قاعده په خبره او زراور زراور تذقیق سالو راځي ځوان نو جال مرکب او تکلیف دي مختلفه قسم دي کنه نتئیه یې چې دا عین په ها кай تشابه متحققون دښته نو دغه بیا رد نه په لا ادریادم بس مسته ځکه چا ده شک کایل هودي مباراه له وشای او ته خدامک د ماشه رط پدېنه ونه رط په کی کار مې نه نورث نته ته پیرسته کنا شا ندیو جنا ډایور تښنه جوه او کچیر تاله فلم څو استغراکی وخلې په استغراکی شته شته شړای ټول <سؤال> افراذ مراد نومره ودا شي ول <سؤال> بها <سؤال> هر هر فرد علم دې مش په د حقایق باندې متحقکونداځای متحقکتای د لغوی د پرواييش اې چې هر هر فرد د علم ته وخلي په هر افراده ته تصور رو اقسام ورو خلعه اخصار شته وهم ش شک ش وهم ش خیال سے انکار ش دا افراد دي جدي د شک د تصور دي نه انګې ژوند ش او جهل مرکب ش او د کینځ د اقسام دي چا دي ته ټول افراد د مشه دي په د حقایق باندې نموت حال استداح حقایق منځله د ونه افراد او ونه حقایق به موجود وي ضد پدا ونه حقایق د افراد او ونه حقایق او کوی نه متلای په دغه د دراو او هم تو سره منځ ده دا دا کذب ده دا دا د درو دین پټول افرا دی نو موږ چې اون ټاکای موږ ته نه په پام نه نه شروع او د عهد پر حسن سره کوي نه مو ته تصور خو راک ته تذلیک و ته تصور هم بیا یې سره په لابلای د سندرز ځکه او کای تصدیق وکړي نو تصدیق بغیر نه بیانې بیا چې خالي شو وخت او تصور ترې جوز دی چې د فلم زاستګر کیو على طبع السفرات فاجست اركيو خله ما فيش اركيو خصوص افراد ان شاء الله يتكاز افراد ونا افراد في الشخصيه <تصفيق> النوعيه افراد دينا ځکه حقایق ته حقایق د حیوانات او یو خوانات او یو نباتات او یو په انسان منځه انسان سره مستملي دي چې افراد په اندر کنه نو إجمالی طور باندې موږ انسانو په اړهو حیوانو مخه دا باندې علم دی بیر نو دی رمزاخه او استراکه زوخه سره یو خل استراکه نوعيو خل استراکه نوعيو غ افرادنه ټول افراد نه پټول حقایق منده دا نه پخاورې دی د تعبير نو خل چې دی ایلم په د حقایق باندې یو کله شراوکه چې د هغې میرشه ترایېشه حقایق ترایېشه او په يلهم شته من تصوراته او تصدیق به هغې کاته صورات یو کته ده تصدیق په حقایق ته او په احواله خو څنګه جمع ورو او بل تصدیق مفرد به وونشي ای تصدیق مفرد تصدیق هغه یو اتکاته تزدی خوې بارته ایشا نه اته کړه سږې په کابه یا ژوند یا غیر ژوند خو نفس یې اعتقاد ته تصدیق ویشی کړه او پدې چې تصور تصور مختلف قسمونه لري یو تصور د مفردات دی یو تصور د چاد دی اے مرکبات ککلیو یا دتعقرش او کاجزیو او مخصوص بیا داسه شې ښه غاشه اختصاص اخساشا تصور اختصاصه او کاجزیو غیر مخصوص خو ماخذ منو مخصوصه بیا داسه تا و هم او یا تصور د کاذیبي 파شه یا شک وی او هم یا وینکار او یا و هم انکار او تخیل د شګر اجازه دا تاسو او د مراقباتی وی او د له ها دا تصوراته سرونه جمعره ومنه تصوراته ها چار بي ها او په احوالها او تصديق بها به ثبوتها او اثر د دې ضمير د تصور د دې او د تصديق ها تو خدای له علما ولعلم به تصديق وکړې نجې له له تدقيق او نوع ولعلم به اي التصديق د سره تعلق تصور نه د د مفرد سره نه متعلق نسبت تصدیق انکار ایته قادر نه نسبتی فتسدیقونه ای لفظ تصوف دا, دا, دا مې دي, دي, دي نو تصدیق تعلقو د جاز راوی دا جملې نو حکای مخفرد دي مفرد ثم نه مرکب نه دي پهښه کنه په نو د ایرو را جملې نو ای به ثبوت ده او ثبوت حقایق او ثبوت حقایق دا به ست مرکب شه دغه ژه جان چې الحقایق صاوته دا یو مراقب شې کړو نو بیا وتراسو چې دا خو بیا دې مراقبشه نو دا خو حدیث زمير او حقایق دا د کیرو لا کول ثابت شې چا ته د ثبوت مرا ثبوت او وجود دا د حقایق نه غیر نه د ماهیت متکرره ماناد دا ماهیت متکرره ماهیت ثبتا ثابتات ثبوت او حقیقت معنا دی ماهیت سره ده حقیقت او ماهیت دا وی معنا مش کړي وا په خبره به نه نو د ولتاده ثبوت عین معنا دی حقیقت دا دی دی شولا دا ماهیت متکرمه معنا نو داده حقیقت نه غیر شي نه ده دا نو او قازي به نجر شوا قازي به کده ته ای قازي به سيتا دمه موجود ال موجود په کمه قازي شته خبر ووجود او ثبوت ترشی دا کازته قزیا بسېتا وی زکه چې دا وجود څه دا ده او ثبوت دا دغه ماهیت متکرر زمخښه انسان ماهیت کنه خدای دغه ماهیت متکرر ته سمريږي وجود انسان دا د دې چیپ مزامن چې د وجود عین غاب دي ماهیت لا دو او وجود غير نبي دي او او وجود شينا ثانيه شي دي سر عين غير نبي دي متكمه قازياس شي محمول تي بي دا وجود بي دي اكازي تد سي قازياس باشتاوي موضوع پس بوته حقایق باندې تصدیق لرنو دلته د قاضیا شوا نو قاضیا شوا تعلق ته تدی او قاضیا کی مکه جسو بس ۱۳ ولایي سا قاضیا ته رات نو بس ۱۳ ولا نو چې بس ۱۳ ولا اسې به دا تر نه شکه راځي دا خو دا جام زام شو ا د وامه زام شو چې دا ثبوت مقدر کړی دی بلکې اغه ا چې دا ا ته د مقدر روبوسی بل ا او دا ا دغه حقایق مورا او په حقایق سره څه خله او ثبوت عین حقائق شو زکا ثبوت وجود او محیط متقرر وجود او محیط متقرر داغی محیط نوع او محیط خدا قائد تی مستغیر ندی برنشا خوزی غامانا بشو روخلا جی تا تذدیق دالو کرسنا تشو صحیح شو والتذگیق بیها و بی اخوالها دائی بارت بنی پر چې کسا صرف حقائق پر ثبوت بندی صرف د حقائق پر ثبوت بندی تذدیق ہونا دے تا په باندې بیا تا څه څه به تказа تا اوسې پات سره ویلې ثبوت حقایق ده واجب تلاحه کې دې ثبوت حقایق خو دې چګ کې ده مونتنه کړئ امون تری مونتنه اتی شریکول باریدایې مثال واجب تلا ده نو نفس ثبوت چې ته نفس ثبوت نه پاحه ځکي او ا هو صلیبیا غا کې ده واجب تلا کې ده مونتنه دا حقایق ثبته هوي حقایق دي كنري او ته د سبته وېچ د حقایق ثبته به په حقایق مده اله مرشيږي دا حقایق ته څه ویلاله مې ځایم ته د پرمغ د څه په کور نه ذات دا وې كنري نو چې ته حقایق ته خالي او د حقایق سره تو دا, دا ون لوغو چې کوم حقایق چا ممکناتي يا حادثات دي دا نه ور سره لګایي نه وشه نفس حقایق مون ته نې ورسي نو کته دا اوېچ حکایې څنګه بیتی او پدابنده علم سره ثابت او احوال یې ونشای نو ته به او صفات او کارشه کولای او پدابنده مزال نشي کولای زکه چې واجب تعالی یا مونته نه ات دا حکایې کوي دي کنا دي او سرا د دې چې دات تاسو نورې په داسره تبې په پدابنده یې نه مرسته واجب تعالی می نه مرسته کنه علم په علم سره په واجب تعالی می علم په وجود به ترانه په ایمیژې لمستاکه نه نشتا او سرا د دې چې دا او غامش کرځولایڅ وسیلا د پرا د ذاتو د صفاته بضوی وجنا دونه ایصا احوال تک د وسره سره څ کوله او علم په ثبوته حقایق ها تصدیق او به چې امکان د حدوث کوي نو حقایق له شایع ثابتاتون او په دامه علم که تصور د حقایق مده یو کا تصدیق به ثبوت الحق ہے تے تصدیق بہ احوال الحق ہے وشہ کنا احوال دے حقایق سے ریلی ما مرادی امکان دے او حدوث دے چہ دا حقائق ممکنات یودد حوادث اورتی بول العالم جنہ زي مختص المرشی یوزن تب ثبوت کہ ندی وجنا احوال ہا تک دراون جوہ او تصدیق بہ ہا و بہ احوالہا پا احوال دجامنے ائی حقایق کی له چا وی دي چې المراد علم ثبوته حال مقصد دا چې ذمیر حقایق ترجه کوي ذمیر چا ترجه او چې ثبوت ترڅک یا مضمون دي حقایق له شای ثابته تنده ترڅک چا ثبوت الحقایق شو او ثبوت یې کا یا غ چې کیند د جمع کړي او دایو دا واجه ویلو وی داسه आवाज داوې ایم مو داوجه شې چې ته کاته زمیر ها کاایک تراځه زمیر شتراځه ها کاایک تراځه نو ها کاایک شي پیسې استغراق او الله جمع دا استغراق پیډو کای مزهونی د استغراق ته او شو لاستغراق رو غننده غنمنه نه درته بها علم پر ټول حقایق متودا مد... د حکم څه ده دا مصدره ده دا لاونه نه خلا ته وی نه ځکه ټول حقایق غیر متناهي دور توین پټول حقایق رتی چې دا ټول حقایق ته څه کوي نه نه غیر متناهي د تل پرنګړی ځای په واشر پوه شک نه لهذا ذم زیر شذرجه کوي ثبوت حقایق ترجه مقدر ده او یا مضمون ديږي اگر چې پاتم اعتراض ورته چې ها مذکر شو مؤنث شو مذکر غاده مذکر ده اده چې ذکرو و یو انلس یا تاسو کجې مزافنې موندست حقایق په دې دا علم به ثبوته ان داو د دلیل یې چې دا ثبوت ذکر وبس لکته دا مې کېد به نو لا علم بل جميل حقایق په او دا ټل هغه کې ویلای مېلورل د میرزا کې حقایق جمعو اضافه جمع سپېدو کوي استغرا کوي چې کله عاد نه وي چې کله ماحول نه وي مخکې ماحول نه وي دا سارا پیډ کوي نو خبره خبره چې مزفولې څه دوه معرفه بالله مستغرا کې دوه موږ مزفولې استغرا کوي سارا دا موضافه جمعی ستاره کوي چې کله عام وږي دا چې ټول حقایق بندې او ټول حقایق دې نه لهذا مش حقائق تزيد نظر جاي چتر جاي سبوت الحقائق تاري. او سبوت الحقائق سلاي داي جنس شا. سبوت الحقائق سلاي نفس سبوت الحقائق داي زف ضمني فرج دي كيف فر موجود جواب ان المراد ار جنس على القائل ان لا سبوت الشيء من حقاكه ولا علم بسبوت حي ولا توجہ استه دایو جووب دا چې زره زنګي ছাত্রاجي مبتدا دغه خبره کوي او په مبتدا باندې موږ خپل او غیر مکسوده چې ثبوت خبره خبر نه په خبره دا مکسود نو مکسوده ته مبتدا غیر مکسوده راځي نو مرجازب ني شو زمنده ورغه را سري خل نو او غیر مکسوده زمير راځي کله هاذا دا ته وره خبره صحیح ایس کته اعتراض وکي دا متاوجي کته کاته زمير شتراجي کي ها کاي ترجي کي نوصرتي استغرا كرسي جنس حقایق او جنس حقایق دا هیڅ څه چې واخله پښو بده افراد په کولونو د بعضو ذکر نه وي خو ماهیت خو په زمندۍ افراد شی نو دیو جن زم ماهیت ته څنګه او جنس حقایق خو جنس حقایق خو بهر افراد نه نو خلی په زمندۍ ځنه افراد واخلی په زمندۍ ځباز افراد استعمال کوي پوه شو کا مو دغه نوکې مکه یې جوړه شوې ده نه مهملانه فراد خو بازار فراد نه بازار فراد مو مهملانه نه نو دا بس مهملات د جدي چیز دا په زمند دي جزیشو خل مو جزیشو چې سب ما نه څه دې کړنه د ما د جز د ما جسم خلوزه نه دا که مې ا دمن لا ادريا نهفي د چاکو ا د ټول حقایق ا نه او لا ادريا رد د ټول حقایق چلوڑی حقیقت نه حقیقت شته نه حقیقت پر نه د ادمه حقیقت وشو ا د ټول حقایق سکو نهفي نهفي مسلب کلي کو سلبا کلي ا زت کوي شل لا شيئا من الحقایق یوه شی حقایق نه یامې په حقیقت ده کاکه منه څه نه کو کنه صلیبه کولی است داسی وا چې دې دې رد کې چې ختم کې ایک نکی او قانون دا دلیل ده دای چې حقایق ولر علم به از زمير حقایق درجه او دي حقایق نه ځين سي حقایق کر پس من دي با د اپرادي شي سي موجه باجي زيرو شي او ودي توڅو الجنس جنس حقایق او نو هغه د پروګرام د ځواب په اړه چې ردعا علی القایل ده کنه د ردعا علی القایل چې زرت که په کړي ده ځکه قایل په دې نه وشي حقیقت شته ولا علم به ثبوت حقیقت به ادم سوګ ده نو هغه کو سلم کولیه استعمال شي من روډ او رو شي حقایق نه څنګه نه چې ترر اذا كان اكيد ثابت لكنه ثابت من الجبال لا كان بده الجنس كذا هي الجنس بزمنده زله را مش ذاك عشان الجنس ردا على الكائن بان ولا ثبوت الحقيقه ولا عين بثبوت الحقيقه ولا بعدمه خلافا لسوفسطائي خلافا لسوفسطائيه داخلها فمين المنصف اندخلوا في السؤال قال اهل الحق لا دفعل قالوا لحد كده ايه ده انا مساكن شويه أخارف شو أخارف مشتكيبي. مشتكيبي. ما لا بيدش عشان خلاف انت مصدر شو اخر شو اخل مشتكي بيكثر يعني المواد دي دخلوا فيه مشتكي ما ضغن تغيير مشاصره مخالفين فشا قال اهل قال حق حق مخالفين للفسقيه ماشي للمسافرين الزقوقه لا كل شيء ايه ثابت والله بيامد هذا والله مخالف دي جاره للفسقيه وش بقى يا خلاف المطلق ده خليفه خلاف داس يا قال الحق حكايه مش لاين نقول خلاف شويه خلاف ثابت <خلاف> للفسقيه شا دوته اعتراض وردیږي اعتراض وردیږي مخورنه چکهاله اهل الحق تو قداس بدهي چې ما کولاخه ټول جميع ما په کتاب ده دا. دا ورسه ما حق ده او خلاف لسوفستاي ده ما کولا دي دا خدای مکولانه نو مدثرنګ توته ذکر کوي دا تفهم شو دا ورته حقایق ورو شیاطت به غدا دا کله دا مکولانه شو دا خال طریقې خللیت سره ذکر د یو مطلق سره ذکر کوی نو حال تھیوی خپل نه وی اب خلیا د خلیفین په دي خلوش دي مخ د د په پیسې خلافن لس فستایه د مخلانه دو مخلاخه حکای غروشای ځبه ولاین داخ خلط بيان شريجا دخلت شيخ من قراني دخل حق خلط